В навечерието на 300 та годишни на отпадането на Берлинската стена, минути внимание към режима, в който живяхме преди 1989 година, тази ключова година, третият сезон от поредицата отворени досиета на Българската национална телевизия, точно на 10 ноември, в неделя, ще представи филма на режисьора Николай Василев по сценарий на Христо Христов у заглаван Иван Сираков «Да оцелееш като син на бивш човек». Добър ден, казвам сега на Николай Василев, на режисьора Здравейте, още Здравейте, радвам се, че ви намираме точно в Германия в а, този момент. Николай, кажете ни какво, какво е по-особеното в жизнения път на Иван Сираков? Кой е той? А, той е един изключителен, една изключителна личност, която носи рестократизма на едно друго време. Аз съм изключително благодарен на Христов и на Катя Трансал, които ме поканиха да правя два филма за този сезон на отворени досията. И благодаря на, на отговорността на Националната телевизия, че продължава този проект. А, Христо, Христо ме запозна за сина си Раков още лятото. Той е на 90 години в момента. Имаше една молба само да го щадим защото искаше да види а, завършен филма, което ми се стори много симпатично. И така, дека се казва, си се хареса от самото начало. Неговата история е като сюжет за холивудски филм, според мен. А, когато идва режима след 44-та, той е още ученик. Баща му е собственик на една от най-големите фабрики за леене на букви за печатници. И всъщност това, което правят, прави народната власт е да си пресвои печатницата. Бащата умира в почти веднага от ужаса, което изживява. А, малкият Иван и майка му, която е в трика по происход, остават да работят а, в печатницата и всъщност работниците започват да, да се грижат за тях, ден да им дават храна и послон. А, и след като Иван завършва така се каже училището средното а, те не му позволяват а, така се грабителите не му позволяват да, да, да, да става вишист и да се развива а направо купар пращат в а, трудови лагери като той е доколкото разбрах е един от единствените оцеляли хора които са преминали през три такива лагера Uh, включително накрая финализира в uh, Белене. И интересна е втората, защото тя е с обрати. Така съдбата не само изпитва младия човек, но uh, в момент след като вече той е uh, излязъл от uh, Белене, uh, бива заточен в един град Бяла Дурус с безправа на това да бъде в София. И той тогава решава да избяга в родният, родната държава на майка си и дегизиран с чуща паспорт, с един тир, който кара риба, успява да премине границата и всъщност избягва в Австрия И там съдбата го среща с собственика на Сваровски, и той му предлага да работи за него и така, след не след дълго, той става милионер. Така се каже, трансформират тези милиони часове на болка в, както той казва, в а, милиони шилинги и започва да тунингира най-скъпите кули, които в, Герма, в Австрия се, и в Германия се произвеждат, по-скоро в Германия. А, и започва да а отказ казва става един успешен човек от един смазан човек става един успешен човек и това е много интересно да се да се Проследи та да, цялата трансформация, която се случва, често житейски, като казвам, са много интересно. Още повече че, Николай, да представям, си, представям си в тази история колко кинематографично вълнуващо е било за вас, защото освен тези наистина много черни тонове, боя, емоционална боя, а, която свързваме с а, а, лагерите. Наистина уникална е тази история. Това, че той преминава през Коциян, Мина Николаево, Богданов дол и Белене. А, от, от, от тази картина преминаването в Света на кристалите ми се вижда много интересно от кинаджийска гледна точка. Какво ами, беше най-трудно е, най за вас като режисьор? Що... Какво беше най-трудно за вас като режисьор в а, този сюжет? Д достъп до определен вид, а, архиви, материали или... Архиви не сме ползвали, защото аз по принцип не обичам архиви. Но това, което беше най-трудно е, че самото здраве на нашия гиот беше доста компрометирано. И трябваше да са много изобретателни в начина по който да, да го водим, защото той се уморява много бързо. И това обаче създаде един много интересен така, похват, който е по-обран, по-минималистичен, но с повече алегория, с повече детайли. И всъщност, наистина успяхме така да се каже да вкараме и въгле на който е тази въпросна руда и който може да бъде при определени химически условия, диамант. Ам... Мисля, че се получи интересен визуален разказ. Аз, честно казано, рядко съм доволен от нещата, които правя, но този път съм доволен, така че да се гледа. Още повече историята е наистина много, много, много интересна и много необичайна. И, и още нещо, герой което... Изглежда изключително... Кинематографично, което даде така допълнителна стоеност на нашето изображение. Звучи много интригуващо наистина. А, запитвам се обаче дали а, според вас, Николай, се променя начина по който разказваме за онова време. В началото на 90-те години повечето документални филми, тук се сещаме за филмите на Танаски Ряков, но и не само, остават в много тъмните краски на критиката спрямо бившия режим. Остава ли този пато си във вашия подход и как всъщност съчетавате тук успешната история, този холивудски блясък, който крайна сметка да, да, прозира да от тази особена жизнена история? То няма как дец казва долното до да не е а, тъмната краска, но сме се опитали някакси да нещата да ги издадем до горно до. А, в случая нашия герой, аз много се вдъхновявам от хора, които не приемат страданието само като наказание, като нещо, което е тежко и да се оплакват. А в случая имаме едно страдание, което е трансформирано в развитие. И една липса на омраза към конкретния извършител, към конкретния мъчител. По-скоро има една теза, която за мен е много вдъхновяваща, че имаме една масова психоза, в която хората са били попаднали, и поради страх са били изпълнители на една чужда воля. А, и затова има такава, такива прояви драстични на психо, психопатия, дори, както той казва. Тоест, това не е лично поведение. Това по-скоро е моделирано от а, ни външни внушения и страх. И това е, според мен, а, силното в случая, че той не ги мрази, не мрази отделния човек. Иван... А, ам, въпреки, че е преживял толкова страдания и толкова болка изпитал, някакси равносметката е, че той не мрази отделно. Той по-скоро иска да разказва тези истории и да стигнат до повече млади хора, за да бъдат лишени от иллюзията, която се опитват да ни пробутват а, нали за това време и да я кармализират и да я поръсват с разни такива захарни следички, че всичко е било не точно така, както се твърди от историците. Имам предвид. Сега, друго нещо, което ми направи силно впечатление е в този разказ, в този човешки сюжет, камионът, който той използва за да напусне България. Да, който не, а не като нелегален емигрант, а като политически емигрант. Знаем какъв беше какъв какво означаваше това преди 89-та година? камион за риба, препратките към днешното време, а, още една препратка, народната власт, която си присвоява печатницата, а днес живеем в а, времена, в а, които а, частни субекти също си присвояват а, печатници, които пък някога са били... А, присвоени от така наречената народна власт. Този вид препратки бяха ли ви интересни от гледна точка на анализа и на настоящето? Това, е, това което ме зверо, че е свършило толкова дължко и немислимо, че някакси не може да го усетим колко, каква сила и каква безнадежност трябва да, да се докарам за да го свърши това нещо, да да се престолиш на друг човек, да избягаш при положение, че нали, това означава директно да си подпише смъртната присъда, ако те хванат. Но аз, като един човек на настоящето, това, което виждам, е, че нещата може да се променили като фактология, като, като история да е приключил този режим, но а, големия и основен проблем е, че той не си отисил като психология в хората, във всички нас, в някаква форма. И той присъства. Мен това, което най-много ме боли, което срещам в моята работа е проблем, че всъщност в България личността няма никакво значение, което е едно наследство от миналото. Тогава личността всъщност има личност, има проблем. Тоест, сега това остава да, да, да е тирания върху този, който е успял да бъде личност. Някакси това, което най-ме боли като наследство от това време е именно това, защото а, аз, заявявайки се като личност, по-скоро понякога това е проблем за, за околните, отколкото, нали, а, едно, нали, когато ти опиташ да се слееш с останалите и да така да... Да се пренишеш. С Ам... на личността с системата, нещо, което очевидно ще е интересен разказ в сюжета Иван Сираков. Иван Сираков да оцелееш като син на бивш човек, филма, който ще бъде показан в неделя на 10 ноември, както обикновено от 17 часа, нали така, не бъркам в. Така е, да, да, така, е, точно този анонс. А, нека, да, нека да завършим така. Николай Василев, режисьор, режисьора на филма от поредицата Отворени досиета на БНТ. Това е и нашият своеобразен начин да кажем Честит рожден ден на Българската национална телевизия, макар и на Патерица. Николай? Аз благодаря. Аз оставам в Штутгард, защото утре имам на моя филм Формулата на тело» в Сърниягард. А, успехи, а не, на, успехи също, на тази прожекция. Е благодаря, благодаря. А, и, може би, какво е настроението с една дума в Германия ден преди а, тази 300 годишни на отпадането на Берлинската стена? Ами, настроението е част аз почти не виждам германци по улиците, виждам нови германци, както ги наричат тук. Так, че, те те първо имат... Настроение, според мен, от това, това, което виждам тук. Добре. Благодаря още веднъж Николай Василев за че... филмът Иван Сираков да оцелеш като син на бив човек в неделя от 17 часа по БНТ1.